Kapitel Kapittel sytten Og Akitofel sa så til Absalom La meg få velge ut tolv tusen mann og bryte opp og sette etter David i natt Og jeg skal komme over ham men han er utmattet og kraftløs i begge hendene Og jeg skal sannelig få ham til å skjelve Og alt folket som er med ham vil bli nødt til å flykte Og jeg skal i sannhet slå kongen hjel men han er alene Og la meg føre alt folket tilbake til dig. Om de alle vender tilbake, avhänger av hvordan det går med den mannen du søker etter, hele folket vil så få fred. Og dette ord var helt rett i Absaloms øyne og i alle Israels eldstes øyne. Men Absalom sa, «Jeg ber deg, tilkall også arkitten Husjai, og la oss høre vad som er i hans munn også.» Da kom Husjai inn til Absalom. Så sa Absalom til ham. «Etter dette ord har Akitofel talt. Skal vi handle i samsvar med hans ord? Hvis ikke, så tal du.» Da sa Husjei til Absalom. «Det rådet som Akitofel har gitt, er ikke godt i dette tilfellet.» Og Husjei sa videre. «Du kjenner jo selv din far og hans menn, og vet at de er veldige menn, og de er bittre i sjelen som en bindende som har mistet ungene sine i marken, og din far er en kriger.» han kommer ikke til å tilbringe natten sammen med folket. Se, nå gjemmer han seg en av gropene eller på et av de andre stedene, og det kommer sannlig til å skje, så snart han faller over dem til å begynne med, at den som får høre om det helt sikkert vil høre og si «De folkene som følger Absalom har liddet nederlag». Och selv den tappere mann som har ett hjerte som løvens hjerte vil avgjort bli vek og svak for hele Israel vet at din far er en veldig man, og det er også de tappere mennene som er med ham. Jeg for min del gir dette rådet. La hele Israel straks bli samlet om dig, fra Dan til Beersheba, så tallriket som sand konene som er ved havet, i det du i egen person drar ut i kampen. Og vi skal komme mot han på ett av de stedene hvor han sikkert er å finne, og vi skal komme over ham slik som duggen faller på jorden og det skal sannelig ikke bli en eneste igjen av ham og alle de mennene som er med ham. Og hvis han trekker seg tilbake til en by, da skal hele Israel bare reip til den byen, og vi skal sannelig slepe den ned i Elvedalen, inntil ikke engang den minste stein finnes der. Da sa Absalom og alle Israels menn, Arkitten Husjeis råd er bedre enn Akitofels råd og Jehova selv hadde gitt befaling om at Akitofels råd skulle gjøres til intet, enn det var godt, for at Jehova kunne føre ulykke over Absalom. Senere sa Husjei til prestene Sadok og Abiatar, «Slik og slik var det rådet Akitofel gav Absalom og Israels eldste, og slik og slik var det rådet jeg selv gav. Og skynd dere nå sen å send bud og fortell det til David i det dere sier.» Overnatt ikke på ørkensletten i øde marken i natt. Du bør heller gå over med det samme, for at ikke kongen og alt folket som er med i hamn skal bli oppslukt. Da Jonathan og Akimaas sto ved en rågel, gikk en tjeneste kvinne bort og dem. Så drog de selv av sted, ettersom de måtte underrette kong David, for de kunne ikke vise seg ved å gå inn i byen. Men en ung man fikk se dem og fortalte det til Absalom. De to skyndte seg da avsted og kom til huset til en man i Bahurim som hade en brønn på gårdsplassen sin, og de krøp ned i den. Så tog kvinnen og brettte ut et dekke over brønnåpningen og la en haug med gryn opp på det, og ikke noe av dette ble kjent. Absalomstjenere kom nå til kvinnen i huset hennes og sa, «Hvor er Akimaas og Jonathan?» Da sa kvinnen til dem, «De gikk videre herfra til vanne. Så fortsatte de å lete, men de fant dem ikke, og ventet derfor tilbake til Jerusalem. Och det skjedde, etter at de var gått, at de kom opp av brønnen og dro videre, og underrettet kong David og sa til David, «Bryt upp på skynd dere og gå over vannet, for detta er det råde Akitofel har gitt mot dere.» Straks brøtt David opp, og like så alt folket som var med ham, og de fortsatte å gå over jordene inntil det ble lyst om morgenen, inntil det ikke manglet en eneste som ikke var gått over jordan. Men Akitofel så at hans råd ikke var blitt fullt, og han salte så et esel og brøt upp og dro av avsted til sitt hus i sin egen by. Deretter gav han befalinger til sin husstand og hengte sig og slik døde han. Og han ble begravet i sine forfedres gravsted. Hva David angår, så kom han til Mahanaim, og Absalom gick over Jordan, han og alle Israels menn sammen med ham. Og Amasa var den som Absalom satte over herren i stedet for Joab, og Amasa var sønn av en man ved navn Gittra, Israelitten, som hade omgang med Abigail, Nahas datter, søster til Suruya, Joabs mor. Og Israel og Absalom slo leir i Gileadlandet. Och det skjedde, så snart David kom til Mahanaim, at Shubi, sønn av Nahasj fra Ammons sønners rabba og maker, sønn av Amiel fra Lodebar og Gileaditten Barsillai fra Rogelim, kom med senger og skåler og pottemakerkar og vete og bygg og mel og ristet korn og hestebønder og linser og tørket korn, og de kommer med honning og smør og sauer og kjørost av kumelk til David og folkene som var med ham, så de kunne spise, for de sa, Folken er sultne og trette og tørste i øde marken.